y seco, café ba esan bezala, mezalaba irungo lapitze, pizte auzoan deskalakalean dagoen kale eziketa zentro herbildu gara eta bertako bi ezitzaileekin hitz eingo du dato zen minutuetan raul keixo ha ba egunon eta elene ez da bai keixo egunon 25 e, urte betetzen ditu zerbitzu honek e, ibilbide luzea eta bueno eboluzio etengabean da villena orrizko du berez 12 16 11 7 urte arteko gazte Ne erabekin ari zaiztela lanean, hemen baina nabarbendo duzute bereziki kalean. Bai, bai, azkenian Arratsaldero kalean gaude. 11 17 Tapiko urteko gaztekin gaude, Baina osea gure lana biarekin kalean, osea beien auzotan. Jaitean, mm -hmm. bai, mo lokal badakau eta la, mo, esan dezun bezala lapitzen dago, baina claro, gure gure gune mo gaude, bai San Miguelen bai artian, bai beste auzo azotan eta hor nola ez dagoen lokale, dena kalian egiten da. Eta emene bai, hemen, eh? hemen gehiagien bat, ia dana kalian egiten dugu. E, Nolapaiteko paite, nola eskuntza ez, form, ez formatiboa edo es normatiboa e, egiten duzute, azken batean, ahipatzen duten zailtasunak dituzten ba, gazteekin azken batean, baina nolako, nolako zailtasunak. Bueno, azkenian e, egizarte zitzaile gea eta azke, azkenean egiten daguna da bereekin egon eta mo, behar berezi mo, edo beharra dituzten beste mo, gazteekin gauden, erabekin gaude azkenian bere denbora librean e, ba, bueno, kalian dauden gazteekin egoten era bat eta bueno, baiekin ba, bat proiektu desberina jorratzen ditugu. Jarduerak, irterak, jolasak pixka adinari gadeinari egokitutan, hola baiter, ez, ez dakit beraiek eskatzen bituzten, edo proposatzen bituzten, edo ez duek plan, pentsatu bat metodologia edo plan gintza bat alde zaurretik gaur ikusi. Bai, batez ere da, o sea, beraiek iteutenera elkartu edo, oza, sea, ratxaletan askotan ez joaz, e, bueno, gaur imardeu, eta jero batez, edo, oza, sea, igual zoaz, ta... Pues futbol zelai batea zoa zen ean, pues futbola toketuko zaizu, oh, <laughs> eta bai ekin futbolea. Edo igual bai eramatu egitu zuk hartak ezak izatea, baina pixkat da... Bai, osea, normalian astean zearrekoak dia pues atxalde baten talde horrek indezaken edo zer. Gero bai, dazkagula egun, igual aste santutan, eta bueno, jai egunetan eta bai ja, taldeak forma hartuta hartutak eta bai, iteitugu bai irterak edo beste plan batzukola, pixkat, kurratuko edo. Baina bai, orokorremo noske pizka denetik ite du. Le no san dutena, mousa moldatze ga da honea ta <laughs> da, da, da prozesua eta prozesu luzeak eta ba igual, talde batekin danamago laburte urte, ja ja beraien pentsatzen dute ez egin, atxaletan egin, ja bueno edo proiektu handiagoak egin eta igual e, diru alortu edo ez da ba, bueno, va e, ba, gerau daran egiteko eta baina talde bakoitzekin Ba, gauzat eta claro, bai plangentza badakau eta baina bueno, eta, talde bakoitzai bere bere fokua jarri eta eta uhum. gauza ezberdina egiten. Gero daude zona ba irekiagoak sartzen dira da e, jende asko eta igual futbolea jolasthu, uasparke batera eta hor, ba bueno, ba e, eh bon zan ba parkur, edo gauzat bueno, gauza ezberdina irekiagoak. Eta hori, bueno, ba hori da ere eguzutzeko, gaztiak ezagutzeko, irungo gaztiak ezagutzeko. Gudalake e, bi mila bilana edo valorazio e, e, ba, egin du, hogeita hau taldetan aritu zaretela hiure on da ha amaikadin txikikoekin gustu egin duzutelapetxae dutor. Ba, ba, denetarik egongo zela, baina baina nabarmendu duzute Bi mila urte berezia izan dela, ba, noni gato zen jakin daude da. Bi milaiko pandemia nabarmen eragin duela ez. Bai azkenian bimilaeta goita izan da hori ireki ditugatiak eta eta bueno normal ez? Eherek ja goza ja alditu egin normalagoak eta eta bueno, eta ja gure gure hori, e, hartu dugu eta ja eh Maori, kao, bueno, ba miñita e, ba, e, ba, bueno, eta miñita e, estaba tatian, hemen inguruan basco moitu era irtera kiten, eta Baina, bueno, hori bai ondo egon da, eh? eta bueno, eta ikusi egualdak eta bat, ebai, ez? E, ba, egual gazte batzuk kalian gehiago daude, baina beste asko ere, e, etxetik ez, ez ateratzen. Eta bueno, baina azkenian hori da lan bat, nun nahi gea beraiekin jorratzen eta egiten eta a ber... Eta hori, ba, bueno, ba, ez dana eta eratzen bat inbria jo, eta asko ateratzen dana, ba, igual leitxea eramaten, pizka. <laughs> <Eo, ez? laughs> Azkenean. <laughs> Azkenean, aurrak eta gazteak ere plastilinin azkoa direla, edo zertan egokitzen direla, pandemiarekin ekin agerikoa izan da hori, baina behar bada ba, beste horitxura batzuk ere hartu bituzte, ez? Hori e, <hazituzet>, da, hori da. Eta, eta, eta mo, entzun dugu denetari, baina bueno, nera behar pandemian e, e, izan duten e, jarrera izan denla, e, eta guretako komentatu dugu impresionante. Nola egokitu dian, ez da egon kexabat, edo ez, ez dute egin edo zer, ez Egon diala, egun martian etxene, etxene ondia, edo, jazta, ondo. Eta baina bai, hori, hmm galdera ze bai, esea. Emaña batzuetan, ba, dinamika berreserartzea, ez hori gerikoa da. Bai, hori izan da talde batzuekin edo edo gazte batzuekin, baina baina bueno, moldatu dira, moldatu gea eta azkenean, bueno, lortu izan degun, ez, ba, egiten, bueno, ba, se ocediten eta beraiekin egoten. Azgenean, bueno, bueno e, claro, pandemia garaian eta eta etxean ginala eh va ba vídeo vídeo deia que ta inditu, e, gauzetara, ezea e, pantalla, zaketse jolasga, e, berai Ctrl+T dituz baina go gupisionari Elena Tabio que ta e, aquel risk, risk igual, e, jolastoden un mes gen un alertu y ser risk normala, e, baina Ah, eta eskondite ere, jolaztu dugu. <risa> ba, ba ezak inola ez, ez galdetu, ba, ez denetari. Ba, ba. Azkenean moldatu eta eta gudak hau askatasun bat gure lanean, ekale zitzaiek, algela moldatu. Eta moldatzen gala. Azkenean kalia hori ematen ematen dugu. Aldea, algela moldatu, nire ba, moldatzen dira. Eta, eta hori, eta azkenean aukera izan genuen gaina. Ez justo eh que anduz eguten gure baliabide nagusia venga gizartez eta hau zamo eta ba egon bargea lasteek. Gutu zineten eh, alere banarmendu zut ere, eh? ba pandemia herbada azkartu egin duela ba gazteek eh sare sozialekiko duten harremana, eh, gaur egun handiagoa dela eta len herbada aurrez aurre gertatzen diren gatazkak edo zituzten harremana gaur egun ba eh non lapait eh, ba beste dimentsio bat, ez hartzen dutela. hori da. Bai, bai, azkenian pantaila, mo, bai, pandemiaan ba pantailagailu eta eta bueno, baina hori mo, gizarte gizarte osuan, es, baina claro, nerak azkenean dia ba foko hori eta eta gehiago ikusten zaio, gehiago erabiltza dute eta eta hori da, bai, eta bai, ba, e, beraien erlazioak eta asko dia ba Instagram, TikTok eta gauza zare sare soziale sabe eso, o sea, vaya, no, mi amigo, pero si no, ez zure es su, ese ots, en su la una es de su, claro. Vaya, hori aldatu da, e, bai, eta goe bai moldatu barrea horre ta, aldatu dela eta bueno, pizka bate bai beraie errealitatera hichi, en plan, a ver. Auda, erlasia gugea, egotea, ikutzea, hori da ora zaurreko harremanak. E, hogeita 25 ibilbideak askorako emandu, eh bueno, iruniria gizartea bera aldatzeko eta osteut ba, egin dut zuten ausnarketarekin ne erabezaroa ere luzatzen ari dela e, edo helduaroa urruntzen edo bai. Bueno, nik ez esangoizu hogeita 25 urte azkat. <laughs> Ordon, aldaketa ba bai, da. Baino bai, bai nabaitze deu, pos bueno, denbora geio da zenak, ba geio nabait zeute, bainon pos igual de repente e, a urtekin, hemen programantze gazte batek, de repente agertza la 23 urtekin, ba hori ez, leno komentatua de zakit zein nere bizitzakein. Ta itzultzea honea, ba, hemen edukidulako azkenean erreferentzioi edo bueno, hemen indiotelako kaso. Tardun irista momentu eta suksesago jozu, ez? Eske 23 urte azkazu, pos, ez. Er, ba. erantzute dio ere, ordun eta prozesuak ere bai, bai, luzatzen dira. Azkenian gizarte gure lana oso oso mo, luzea, luzea da eta igual ba, ezagutzen gaitu 11 urtekin, eta bueno, ba luzatzen da eta eta bueno, eta seingo dugu. Ba, jarraitzen dugu beraiekin. Hmm. Eta azkenian ba, bueno, ba bai, eta ez dakit e dela nerabe luzatzen edo ba claro es de Agustina azkenean bat zu bergeien dituzten nerabei gertatzen zaio ba hori eta ez zakatego albesto referentzioko pertsona eta gurekin gelditzen dira eta gurekin azkenia, ba azkena ba bai ba orain urte honetan urte bete da balan videra jungea e me meldivil esa centro drivea ba, jungeaba e, bueno magoas ba, gauzak iten ba pizkat apondamendu hori iten e, gazte hauekin azken batean ba, erabe izatetik heldu izatera pasatzeko zenbait Pero... ba, zenbait tresna behar direz e, azken batean me... saltu undia da hmm. eta eska konturatzen helduek ezia konturatzen salto oso undia da Eta, bueno, eta egiten dutenak, e, prozesu normalizatu hori, dala ba, e, e, DBH, batxiller, eta dana pan pan, eta gero lanea, edo universitate, edo, edo FP bat, edo, eta gero lanea, oso, no, saltoa indute, baina, kago, claro, ez dutenak hori egiten, ez indutenak, edo, ba, kago, claro, salto hori kristona da. Eta hori, hori goten gira... Ba, hori, ba, akompaian zera, ezkenean, bere egin egoten eta... E, aipatzen luten ere, ba, azuen abantaia, e, kalean e, lan egiten muzutela aiekin eta ez dela eskuntza zentor batean bezala ez, ez daudela notak, ez, ez, daugola, ez daudela norma zehatzik, e, horrek e, bueno, ba, malgutasun batean baten du lan egitenako garaian. Bai, ezkenean, bueno, aragoak baude, baino blenokomentatuana, elkarrizita edo, esanet, bai, respetuan edo inarritzenak, baino, baino bai más beste ere bada. Mm -hmm. e, Ezaket. da da daka baina deno daka askatasuna kalean, eh, bai berea eta baita mm ho. -hmm. Eta eta hori, ba berejek, e, gurekin e, nekatzen dianean, ba bueno, egun batzutan ez gaude eta jazta. Mm -hmm. Eta dago aukera hori. Mm -hmm. Kalean askatasuna eta bukatzeko ze len egin dut zuten ausnarketan ere agerikoa Eh, izan da ez, ba, nerabek espazioak, kalea bai, askatasuna bai, baino espazioak okupatu nolabaitere behar dituz hori eskaz, omen da, e, e, irunen, edo, bueno, oroar gaur egungo hirietan. Azkenean azken irun, moa, e, irunen, oipuzkoan ez, e, dakau, gu gaude urte osuan, eta urte osua ez da guztia eta, eta buztua. Orduan, e, men euri asko egiten du, eta eta gaztiak, euria eta hotzakin ere kalean egoten dira. Ordun, bueno, va ba, espazio... ba, ba, daude espazio un baina bueno, ba, bai, tapatuta eta ba, parke asko tapatuta daude, baina azkenian dia aurrentzeko parkiak ez dian erabentsako parkeak eta, eta bueno, bueno, irun asko aldatu da. Eta hoen dela 25 urte ez dagoa ingorun, orain ingo ingo daude espazio eh aun dia e, zituna irun, ba ba gaingainako parkia. Eh, oin aurre noain irek parkia, elpinar, ba daude batzuk, ba, bueno, ba, oso ondo eta anegoetan diela, baina hori tapauta hemen dakagu arazo, ba, arazo edo euria dala eta beharren dituzten zea gaztiak kalean daude ere. Eta bueno, eta bustitzen gea, ozten gea, baina hor hor hor gaude, kalia nei bai. Bueno, a ha, harremanetan, baina aparte eskuntza zentroeekin, aipatuko dut zure elkarteekin, eh udalararekin ere harremanetan ber bada hor ere agintariek ez konton hartu beharko lukete geiago. Eh ner, nerabek zer neraben berrak diren, ez azken batean. Bai. Bueno, gero ere bai, eh bai, bueno, foroak eta aidia irenda nerabek beintzat kejatzen aidia wan, posa ber, a zertatzean gure bai baiekin gaudez, gure bai bustitzen ga, osea ke gero <laughs> e, hala parte hartzeko grina badute edo bueno. jarrera jarre aktiboa izaten dute edo ez dakit jarrera aktiboa da no ez dan, claro, bai eke bai daude eta, pos leno san moldatzeia da onea, igual ere ezdia kontuatzen e, aukera dakatela joteko no gaitea, eskatzeko entzungo zaiela, ta bueno, gure bai hortan urtako ba gaude Kostatzen zaie, parte hartzea, eta azkenean erabedia eta bai, kostatzen zaie, eta gu, kau, azkenean egunero iten dugu, parte hartze hori, e, ba hori, da gure lanetako bat, eta hor gaudela guntzeko, eta, eta guzteko, ba bere egidea, Parte, parte diala, izarteko parte diala, iruneko parte diala, eta, eta horretik, lan komunitario bat, nun, ba, esan desun bezala, beste zera gente askokin lan egiten dugu. Ba, Bize lau elkarteak, e, eskolekin, e, ba, e, futbol taldeak edo kirol taldeak, udaletxekin e, zail desberdinekin, eta... Mira, ze, e, onate eltzen diren edo zuekin e, ba, aritzera eltzen diren gazteak, ez dakit nola identifikatzen bituzute? Ez dakit e, eskuntza zentoren bitartez beharren bat duenak e, identifikatzen dute edo haiek eltzen dire ona edo nola Asi, izan dut? Bai, no? mo, gu e, daramagumo ni bosturte daramat eta lehen ba, bi urte edo, zuerteakago e, aurrekuak, Ba, Elena ta Álvaro Lan aun día indute eta oso ezagunadia irunen, Gazten artean eta, eta eta azkenian hori da da esaten da boca ez? Azkenian oso osoa eta eta ezagutzen gaituzte horregeti eta asko kao gugoaz parke batera gaude jolazten, claro baina E, inguruko jendea ai da guri. Klaro, gu konturatzen askotan eta de repente pasatze hori. Sí, bai, bai. Sue juten sinaten e, partizia futbol. Bueno, ba, mira, maiago dakau proiektu bat eh mu egin akado eh bai Belasco, bale, Belaskonean bai e, Belascoenean eta oain Lekanean ebai, E, lehen eskutza, egiten daula, ba zeigarre maiakoekin ba egun batian juten geha e, ba hori, ateatzen dira eskolatik eta hor e, e jolazak egite ditu zeigarre maiakoekin bosgarra eta zeigarre seg maiakoekin eta hori ezagutze ditu azkenean, ezagutze ditu asko, eta gero ba bueno, ba, gero kalian egot emadia eta, ba hor jarreman ja, ez duagoa edo ekuikoa duguna Momentuz horrekin geratuko gara. Esametzalago gaita bost urte betetzen bitua urten zerbitzuak, e, e, programak edo egitasmoak eta urte asko elene eta raun mili esker biehi. Zuri. Zuri, venga.